Om ni kan tränga in i era förbankade fåskallar Att bryta den militära disciplinen Det är som att de skjuta modusvea Det är som att spotta vår svenska fana i, i mitt i ansiktet Här borde bli jag ut Försvinn! Kronbrak! Är du sit Nej, sitt sitt förhandling Vad trevlig lägenhet jag får ta på Har du en stol? Ja, nej jag tar det själv, sitter Nej, jag är ute och tittar omkring här lite grann Jag ryckte in igår så jag har sett så mycket av det här Såg jag att det stod Persson på dörren Kom jag att tänka på att hemma, har vi en annan bondgubbe som också heter Persson? Jag tänkte att ni kanske är släkt Är ni släkt? Nej det, ni var ja, jag, jag, jag, jag, jag tror inte du förlorar så mycket pååt Men ni påminner om varann i hållningen Men tänker man efter Finns det tusentals som heter Persson Men då får man ju tänka efter Och Karlsson och Svensson Det är inte kroppar, det finns mycket människor från det ena till det andra Vad sysslar du med då? För det första inte jag du mer Och förändras jag om att hit kommer ja, inte en människa Vad det är en he Hemma kallar de mig bara för Olga För att jag är så söt Olga! Ja vad vill du? Allt att jag, är kapten, ah, jag ska glömma. Vad läser du för bok då? <skratt> Hemlig manöver. Är den bra den här? Du? <skratt> ah, ja. Jag kan låna den efter dig. <skratt> Detta är militära hemligheter Då ska jag ha den före dig. <skratt> ja, så du! Du är kapten nu Fan. Då skäffar examen då. Då ska du ha snus. Ta från vänster du obegagnat. Jag är kapten i Kungliga svenska infanteriet! Infanteriet! Ja. Då ska du fan inte ha någon snus. Om ni inte har lämnat det här rummet inom två sekunder ja, jag, så ska jag. Jag sitter, jag sitter här och grunnar på en sal. Ett sånt här regemente kan det bära sig <skratt> Bära sig? Ja men det kan det löna sig Tänk om det inte blir något krig då <skratt> Sitter du där med alla dina bössor <skratt> Hur många bössor har du egentligen? Och alla givvakt vad ska du göra med dem då? Hur många givvakt har du gallskrikit i dina dagar Bara fått ungefär Ja du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här och du, handen på hjärtat, det här med det militära Är det egentligen så lycka? Tang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel Och du, ponera Ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor Och granater och f så det är bara drösare <skratt> Och så kommer en fiendegubbel som jag ska slåss emot Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någonting. och jag kan inte bli arg jag att reta mig får du se, säg nåt dumt för att höra Bullock! Ett telefon! Ett! Ja det var dumt sagt dumt. <skratt> ja, Men jag blev inte arg inte Det var ovanligt dumt sagt <skratt> Du Men det är Försvinn! Du står väl inte att bli arg nu stöd. Stå still Stå still, du har fått järnskrop på <skratt> Ni har rostat, vänta jag ska se Spottar du? Ja, ni snackade in, ja Det är Blir du tyst? <skratt> Borde skämmas. Försöker man vara hjälpsam får man bara ord oh, Förresten de här jävla kläderna här! Jag vi inte gå och som vanligt folk här va? Ja i, i det militära måste man, måste, måste man, man äh, Måste man, alltid i det militära. Varför måste man gå upp i och trampa varandra på hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Varför måste man ligga så trångt Och du, vem fan är du som står och blåser trumpet här på morgonen? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rädnande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det dömd och somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten? Ja, det, det, det vet jag inte. Vem sköter aldrig... skoborstningen då? Ja, det vet jag inte. Men vi ja, har. det, vi har... det är då är det service här. <skratt> det kan man så jävla omöjligt att få ett enkel rum på det här stället? <skratt> det, det går inte. Då kan du skaffa dig ett nytt försvar. Jag avgår. Jag kommer att höra av mig! Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.